Követed az új irányzatokat! Hi everybody. Up ten rolls on your first question. Most itt a lehetőség! A zene és a népszerű kultúra története ma este 22 órakor a Viasat